vostovia a 218 -a, a LACRIMII DE PIATRĂ Vai, Doamnei Săristoase, lacrima Ta de piatră s-a făcut, Când cei împietriți, prigoana, vicleniile, blestemele, hulele asupra aleșilor Tăi din Biserica Ortodoxă cu urele au aruncat, dar Tu, cu păcatul lui Cain, a însemnat și între ucigașii de suflet a așezat. Vai, Doamne, Isuristoase, la ta de piatră s-a făcut când de păcatele lor au orbit pe tine, nu te-au iubit. Ca un om te-au socotit, de aceea, ca un om de la conducerea bisericii tale te-au înlocuit. Pe tine doar s au amintit, de aceea. La slujbele lor ca la ortodoxi nu ai venit. Vai, Doamne, exeristoase, lacrima ta de piatră s-a făcut, fiindcă poruncele tale le-au călcat, cu viclenii au umblat, milioane de credincioși ortodoxi au asasinat, milioane de suflete au înșelat, s-au persecutat. Vai, Doamne, se lacrima ta de piatră s-a făcut, când în gândirea a lui Arie să cadă, ei lăsat și de aceea, doar ca pe un sfânt proroc te-au cinstit, cu o numele tău, cu litre, mici l-au scris, când te-au numit, sau ca un om, te-au comemorat. Vai, Doamne, se Histoase, lacrima ta de piatră s-a făcut, când în ițele ispitelor i-ai lăsat. De aceea nu mai postesc, de orgolii s-au îmbătat și doar cu buzele se roagă, fiindcă sufletele lor împietrite. Lacrim de pocăință n-au vărsat, înfăţărnicii s-au lăudat, la au meditat. Vai Doamne, Iisuristoase, lacrima Ta de piatră s-a făcut, fiindcă, împotriva ortodoxilor, cu dușmanii Tăi s-au aliat, dar Tu, fără harul Duhului Sfânt -ai văsat, iar rugăciunea lor ca alucain de la fața Ta ai depădat. Vai Doamnei Iisă stoase lacrima ta de piatră s-a făcut, fiindcă de bogățiile lumei s-au îmbuibat, pe cei săraci să moară de foame i-au lăsat, dacă la Duhul rău cu ei nu s-au închinat și în sinagoga satanei n-au intrat. Vai doamnei Iisă la lacrima ta de piatră s-a făcut, fiindcă păcatul i-a urbit, bârna Lui n-au văzut, și cu viclenii contra ortodoxilor au umblat, și cu războaie și armate țările ortodoxe le-au atacat și le-au predat. Vai, Doamne, e la situația de piatră s-a făcut, fiindcă pe ortodoxi, în locul tău, i-au judecat. Bisericele lor le-au dărimat, și drepturilor la bișnița și tărhăria de suflete l au strigat, așa cum demonii i-au îndemnat. Vai Doamne, Iseristoase, la ta de piață s-a făcut când la scaunul de judecată al Sfântului Apostol Andrei i-ai chemat, de tălhăria de suflete ortodoxe i-ai acuzat și i-ai condamnat.